то я і не сама його склала, я насмикала порядку в різних поетів, і ото таке вийшло. Хм. У кого ж ви понасмикували? Чи не в самого Твардовського? Я вже і не пам'ятаю, може і у Твардовського щось. Не має значення, дивіться виставу. Але я хотіла, щоб ви на мене не сердилися. Вважайте, що не серджуся, дивіться виставу. Леся Шепелява була добродушна, гладка дівчина, досить здібна, але трохи розбалована своїм походженням. Батько її, якийсь туз з районного масштабу, чи то секретар райкому, чи голова райвиконкому, опікувався своїм улюбленим чадом, мабуть, більше, ніж усім довіреним йому районом. Щотижня в коридорах інституту з'являлися меткі дядьки, які розшукували Лесю, коли ми сиділи на лекції, двері аудиторії леді відхилялися, а в щілині зблискувало бандитувати око і січливий шепіт, мов терпугом, перепилював голос викладача шепеляв Лесю. Леся мерщій підхоплювалася, просила дозволу вийти, а найбільш цікаві студенти крадькома. Позиркували у вікна, щоб згодом розповісти, яку машиною цього разу, вантажною чи газиком, і приблизно що привезено з провіанту для нашої однокурсниці. Ковбаса, шинка, сало, качки і кури, олія і мед, садовина і городина, пундики і мундики, випивки не привозили ніколи, та для цього вистачало навіть куцеві студентської стипендії. Надто коли згадати, що шампанське коштувало ледь дорожче, ніж газована вода з сиропом. Треба сказати, що Леся не була скнарою і все присилане татусем з'їдала, сказати б, колективно. Вона наймала велику квартиру вдови якогось директора заводу, а у дій квартирі вічно товплися наші студенти і студентки. Мало не щотижня Леся влаштовувала вечірки з танцями під патефон і на ті вечірки запрошувала десятки знайомих, ледь знайомих і зовсім незнайомих людей. Все це пило, їло, швенділо по кімнатах, в темних закапелках, у туалеті, на кухні обіймалися і цілувалися парочки У залі розімлілі від музики кавалери запрошували дам на танго, фокстроти, польки і вальси Все кипіло, клекотіло, несамовитіло Все нагадувало мені весну на Рейні, американських солдат, молодих і голодних німкень, радісний шал життя на вчорашніх полях смерті на одну з тих вечірок, після наполегливих запрошень, Лесі потрапили й ми з Оксаною. Оксані не дали навіть присісти за стіл. Один поперед одним студенти запрошували її до танцю, а я мимоволі став жертвою господині. Олеся підливала мені в бокал, підсовувала найлесіші шматки, кружляла довкола мене. Обвивала, мов теплою хмарою, своєю увагою, доброзичливістю, може, і ще чимось. Я не зауважував того. Дивись, весь час на двері, що вели до тої кімнати, де танцювали, де була Оксана. Леся врешті наважилася присісти біля мене, постежила мій погляд. Ви весь час дивитесь туди, мабуть, ревнуєте свою дружину. Я думаю про те, чому там немає світла. Ну, це так усім хочеться, для більшої інтимності вам не подобається. Коли всім хочеться, то до чого тут я? А ви знаєте, Микола, що всі дівчата нашого курсу закохані в вас? Яке це має значення для будівництва комунізму? віджартувався я. Вам жарти, я Леся не договорила і зненацька на зовсім іншим тоном. Якось, мов би, офіціально проголосила. «У вас чарівна дружина». «Дякую за повідомлення». «У вас надзвичайно чарівна дружина». Майже вигукнула Леся і несподівано впала обличчям на стіл і заплакала. Я розгубився, навіть злякався. «Отакої, Лесю, ну не треба. Прошу вас, не треба плакати». «Я нещасна і буду нещасною до самої смерті», – схлипувала дівчина, а я тупцювався біля неї і нічим не міг зарадити. Згодом вийшло так, ніби я відплатив їй за той душевний порух дурною історією з стін -газетою. а Тоді все перевернулося, і за законами неминучої відплати вже Леся помстилася мені своїм віршиком, який так обурив мене, одним словом – все якесь недоладне, незграбне, безглузде, і ми в цьому театральному залі на сусідніх місцях мов жертви якоїсь